Vi har läst dagens tidningar och följaktligen till God och Otors flera spaltkilometer om den här festivalen i Wien. Nu är det ju det lustiga det att det var ju inte egentligen Östen Varnöbring som skulle ha åkt dit för vår räkning utan budet gick först till Östen Lindemann, sångaren som vi har här. Välkommen hit istället. Ja, Hur kommer så sig att inte ni ja, kom med Ja, Jag vet inte. Ja, det var, var intriger där uppe i Stockholm. Det är ju det också de kallar mig för östen med törsten. Alltså det är det som gör lite. Ja det Men, kanske förklarar saker. Ja, ja det förklarar det. Jag, ja, jag kommer förresten just nu direkt från vin ja. Och spridcentralen. Ja, och... och var, när väl lite kallar kallade alla mig för östen med trösten för jag hade alltid napp då nämligen ja, ja. Min par, han var prästen med festen Ja, ja så, det har jag påbrå också Det har jag Jag började sjunga i en sånggrupp som kallade sig Boysen med Boysen Och eh, ja. där utbildade jag en säreget teknik och jag säga det Vad var det för eget med den då? Och ja, det lät förjävligt Ja. Det var väl det närmast som gjorde att jag slog igenom Med dunder och bra Det var ingen som ville ha mig jag bara slog igenom vart jag kom Vallen, eller hur var det? Ja, ja. Jag hade en det kallad med vallen också Ja, han var med och startade den Så han går upp Det Är en gimmick det där? Vad har kallar Ja, just det, ja. det är en gammal gimmick som jag har liggande hemma Klara ta fram vid första behov Ja, sedan ska jag kanske berätta mera om, ja, jag fick ju ta, det var ju det att jag var uppe nu och, och sjöngprov där på Sjöngprov på äh, jag sångprövade, på ja, så. sångpröv, sångpröv, på sångpröv, på sångprov på eh, Sveriges Radio Och då äh, blev det det att jag fick överta alla de andra bitarna, de som inte blev uttagna, de fick jag ta ja och jag, ta... jag, fick, jag fick dem att ha i min repertoar. Som jag skulle kunna ha När jag då äh, åkte till Då det här vin ja. Och spritsen tror jag Nej jag ska åka till Nej jag har bara varit i vin äh, Jag född i född då Men i alla fall äh, Jag äh, i, Vad var det som skulle berätta om Jo äh, jag sa att ni ja, fick nio melodier Ja nio Nej jag fick överta alla de andra tusentals De som jag inte blev uttagna ja, De har ja. fått övertag Jag sjöng så dåligt som de kallar mig för hästen med resten Jag fick övertag alla de här, ja. Så eh, eh. Mm. Ja ja De sjunger ja, ni nu De sjunger jag nu ja Funger. Jag har gått igen jag sjunga igen ja. <här> <Det> är... <här> Får jag höra mm, Ja kan vi göra de har ju sin särskilda ton Kan Jaha. man säga De behandlar ju om kärlek De försöker dock, det har skett på sista tiden Mycket Att man försöker Att liksom modernisera det där och göra lite originellare den, Om man tar Den som kom 11 Som ja. inte fick höra nummer 11 Den handlar om Kärlek Mellan lingon Ja Lingon Kärlek mellan lingon <tryck> <tryck> ja, det ska vara sånt dong dong alltså. <tryck> Du är som ett Ja, för mig. Vår kärlek är en bärlig Dong dong dong dong dong dong dong dong dong dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, Dong dong dong dong dong dong dum, dum, dum, dum, vi går en dag, men upp, nu kommer Putte och tar oss. Det är Putte som är boven i ja. Kom här, så. Ja, kommer jag se. Är ni till. Ja. Va? En ny till en. Va? Jo, ni är till självförsörjande när ni sjunger så att ni har ju kompar er själv så att säga. Ja, jag kompar mig själv, jag har rytmen i blodet nämligen ja. Så det är blodet som drunkar? Det var blodet mig. som drunkar, ja. Ja, ja Blodet, det drunkar, sen kör jag med örontrumpeten Ja, sen har jag eh... Ja, sen har jag Vissa biljud ja. ja, så. <coughs> är så Oh, sorry Nej eh... Eh... Jag äh, accompanjerar mig själv på navelsträngen redan innan jag föddes. Och, äh, genom att den som förkorta och du som förlänga den samma. Ja, nu måste jag tyvärr gå. Adjö.